Знову висячи на дибі, під ударами кнута стверджував рішуче свого доноса на сону. Дали йому дев'ять ударів і вивели з застінку. Доносчик витримав тортури. Надійшла до Тімірязєва черга. Грав шувалу, сидячи край столу, заявив тімірязів, що зараз, коли тімірязів не об'явить істини, то буде взятий на тортури. Почав тімірязів заперечувати свою провину. Наказав тоді Шувалов роздягти його і брати на дибу. Тільки здерли катись Тімір'язєва сорочку, як кинувся він до столу і, кланяючись до землі, Шувалову заявив, що він винний. Наказав Шувалов вийти із застінку солдатам і катові. І почав допитувати вже сам. Тепер уже інше розказував Тімір'язєв. Говорив, що в них така розмова була з Насоновим. Насонов сказав, «Які оце в нас у полку офіцери Шубіни, і в них ані чоловічества, ані лиця нема». А він, Тімірязів, відповів, «Скільки я Шубіних не знав, вони всю красу, чоловічество своє віддали Олексі Яковичу Шубіну». «А чи не той це Шубін, що на засланні був?» «Той». «А за що ж його заслали?» І тут, мовляв, Тімірязів сказав, признався зараз, «Постраждав він за государиню, бо ж він з государинею, як вона ще була царевною, жив, за що його й нагородили тепер, і от дали». Почав допитувати Шувалов, від кого ж чув він це все. Відповідав Тімір'язєв, що це він сам усе вигадав, бо бачив і чув про нагороди Шубіна. Признався далі Тімір'язєві у тому, що йшла розмова з Насоновим про дітей царицяних і про бабку, що у цариці дітей приймала, і що навіть сам він тую бабку бачив, але що ні з ким про це не говорив. Заперечував він слова Насонова про Арапа, Заперечував, що лаяв в Розумовського, а що до Шубіна, то, мовляв, це знає не тільки він, а всі обер Лейб-гвардії. Почав далі допитувати Шувалов про взаємини Тімірязєва і принцеси Анни Леопольдівни. Заявив тімірязів, що дійсно таки стояв він на варті біля принцеси, що жодної нагороди за це не одержав, але що жалю ніякого не висловлював і не бажав, щоб принцеса знову повернулась. На перший раз було досить. Через кілька день знову привели Тімірязєва до застінку. Тепер уже він скуштував кнота. Підняли його на дибо, дали чотирнадцять ударів. Проте найгостріші, найнебезпечніші слова й далі заперечував він, терплячи страшні муки. Але для тайної канцелярії досить було й часткового визнання. Ухвалила тайна канцелярія обидва керівники, що за провини належить Тімірязєва покарати на смерть, одрубати голову, конфіскувати майно. Що ж до його жінки, то в своєму донесінні до цариці Визнавала тайна канцелярія за можливе через те, що вона вагітна, через те, що в її словах нічого особливого не було, відпустити її і більше про те, не допитувати. Заслухала цариця донесіння і кінець кінцем таку кару ухвалила Тімірязєву. Тімірязєва за те, що він, не боячись неминучого суда Божого, і не страхаючись за лихі діла вічної муки і не пам'ятаючи своєї присяги і зганьбивши її імператорський великий указ говорив великоважні негожі злодійські слова замість смертної кари бити кнутом нещадно заслати його до Сибіру вічно Присуд був виконаний Від нещадних кнутів Кілька місяців пролежав хворий тімірязів. Ледве одужав, а далі його, разом із служником його, Кріпаком Федором, що мав і на засланні служити своєму панові, не знати за що, разом із паном у так далекому да безхлібному місці мучитися, заслали до далекого Сибіру. Там ще довгі роки жив тімірязів голодуючи, часто рятуючи себе від голодної смерті жебратством. А тим часом його все майно забрано до державної скарбниці, а землі передані за рєвносний і правий донос на Сонову. Важко з ведмедем боротися. Ніколи так не тривожилися в житті своєму пан Григорій Дем'янович Скорупа, та його жінка як довгі перші три місяці 1747 року. Ще в лютому 1746 року вирядив він серед ущого свого 24-літнього сина Павла до Петербурга. Мав він там походити скрізь у справах різних, а найбільше у справі про спірні землі близького родича Скорупеного, Бунчукового товариша Федора Ширая. А сперечався Ширай за землю. Не з ким-небудь, а з всемогутнім Олексою Розумовським. Павло Григорович Скорупа добру канцелярську школу відбув, тож великі надії покладав на нього батько. Може таки знайде якийсь хід потаємний, доб'ється свого. Перші місяці... Діставав старий Скорупа, хоч і не часто, звістки про сина. А тепер ось, наче врізало. Нема й нема. З самісінького грудня звістки. Минув січень, минув лютий, настав березень, і надійшла звістка. Страшна, незрозуміла. Був старий Скорупа в стародубі, і там один із старих канцеляристів, пошипки, потай, причинивши двері, поспішаючи, сказав, «Чи ви вже чулись те, що пана Павла до тайної канцелярії взято?» Нічого більше не сказав канцелярист, та й цього було досить. Темнішої ночі, суворий, сердитий, вернув старий додому, та не сказав нічого жінці».